то куди я прийшов? До чого мене вивели карби загадкового провідника? До камінної стіни тулилося сімейство чорних сосен, височезних у півсотню метрів. Таких я ще не зустрічав на своєму віку. Одне дерево, давно скрушене, переламане навпіл, втомлено вперлося в скалу, дотлівало. Я обникав довкола кожен сажень, та нічого прикметного не втямив. Короткий зимовий день пригасав, спустошений, розгублений, брів'я назад, міркуючи, до чого ж вів мене той хрещатий путик, чи від чого. Ледве дочекався завтрогось світання. Новий день почав біля урочного бука з першовиявленим затесом звідси подався в протилежний бік за правим променем хрестика. За якусь сотню кроків новий карп на дереві і подальший. Чим далі я вглиблювався, ліс світлішав, ставав чистішим. Пала деревина, траплялася рідше, а вітаки і зовсім зникла, а далі моє око вхопило те, що змусило задеревініти серце. З причистого снігу стримів обвуглений прикоренок. Один, другий, третій я зіплів, і козяча доха була тут ні при чому. Переді мною простягався дзеркальний відбиток моєї праці. Ніби земля обернулася під ногами і привела мене на місце, звідки я вирушив, де досі ревно випалював сухостій. Від тої притичини мені закрутилося в голові. Оп, що се? Сніговий устил нестійкий, під ним шемрують струмочки, приховані жили землі. Може, твердь під снігом якось собі рухається, живе окремішнім життям? А може, тут справді водить, як написано, в нотисі ружички? Я мусив виповнити свої страхи до кінця, пішов уперед за дороговказом, який, виходило, мав вивезти мене на мій обжиток. Але чому не виджу озерця, коло якого я призупинив чистку лісу, і чому цих зарубок, якщо ходив тут, я не бачив раніше? Зате побачив я інше. Криничку, складену з чорних бервен, з видовбаним жолобом, з якого мкотіла вода, я не пився з жмені твердої, як скло крижаниці, і зрозумів, тут я не був. Тут був хтось інший, а може ще і є. Нараз прохопилися насторожу всі чинники ловця. Нюх, зір, чуття. Насторожився кожен пухирчик шкіри. Та сторонньої присутності я не вчував. Лише поземець. Кушпелив довкола сніжну порожу. Я рушив далі, слідами чужої руки на деревах. Лісова ділянка була добре впорана байливим гайником. Хазяйським оком лісовика я примічав, що й галузі було прибрано. Очевидно, на розпал. Навіть у дикий пущі вчувається якась розрідженість, обжитість простору, коли наближається до людського житла – я це відчував, і за якісь хвилини прибився до нього. На узвищі під надбрівком гори темніли двері. Двері в печеру, здогадався я. Ступив до них і несміло торгнув на дошку. Двері, примкнуті зсередини, не зрушилися. Дошки були грубої обробки, зате добре підігнані і збиті дубовими цваками. Так наші дідове колись піднімали в небо гостроверхи церкви без єдиного гвоздика. Двері не піддавалися, мені довелося потяти бучка і застругати клини, аби встромити в прощилину. Тоді брамиця ворухнулася, натужно подалася. З горової ями дихнуло цвіллю тліном. Мене замлоїло, аж мусив жбухнути в лице жменю снігу. Сніп дверного просвітку протяв павіси павутини і здушливої потерті, що сипонула згори. Коли очі звиклися в напівпотимку, я побачив посеред підземелля закинути огнище. Дим від нього мав облизувати стіну і виходити через шпари в стелі. Усе було закиптюжене, Затягнута чорнотою, я оглядав нужденний обжиток. Одна лавиця низька, друга вища, що правила за стіл. Ялинова розсіжка, на якій висіла шматина. Бляшаний кухлик і горнець. У стіні було вибито неглибоку пройму, в ній припасовано щорнілу ікону і лампадку. Крізь сажу на дощі, Пробивався знайомий дощем у грудях золотаво-теплий лик. Я зняв шапку і перехрестився, вгадуючи наплив знайомої втіхи. Під дальньою стіною горбатилося щось схоже на лежанку. Те, що я побачив на ній, змусило мене зняти шапку вдруге. В затлілих шатах, набитих пір'ям, Лежали костисті мощі. Кисті рук, зобтягнутою, Як у птиці з шкірою, Покоїлися на грудях, Між пальцями з свічі. Череп неначе облито старим воском. З-під скуфії вибивалися довгі білі пасма. На землі лежав дерев'яний хрестик, Мабуть випав із руки. Я підняв його, і повернув на місце. Тоді прочитав коротку псалму на відпущення гріхів померлого. Втім, гріхи йому, здогадувався я, відпустилися вже. Про це свідчила нетлінність мощей. Яким не було моє потрясіння побаченим, а рівно й розуміння, що тривожити спокій схимника негоже. Я був живий і думав про живе. Поглянув грот пильніше. За двори моя намацав сокиру, лопату і поперечну пилу. Інструмент був спрацьований, іржавий, ржавий, затуплений, але ще годящий, золотий інструмент. Не спам'ятаю, коли я ще так тішився в житті, як тепер в сій знахідці. І ще раз відміряв поклін хозяїну пристанища. На порозі я спохопився і подумав, чи не поховати його по-християнськи. Але закопати в землю кости праведника безчину відправи, хіба це належне поховання, у цьому склепі, де він перейшов у засвіти, кісткам буде ліпше. Я сховав на грудях ікону і вже хотів намістити двері, щоб надійно підперти їх з надвору, як побачив на кам'яному причілку, Купку берести, перев'язану ремінцем. Ті клапті добряче поточила шашель і з'їла плісень. Я вибив порох, розв'язав сувій і побачив шосе, писальні листи. Їх я теж долучив до ікони і вигулькнув у свіжу студінь. Конче треба було студити голову, розвіяти сум'яття, що напливило від стрічей з другим уже мерцем.